نور بسم الله الرحمن الرحیم حامی ملک کتاب المبین ان جعلناه قرانا وربنا لعلیکم تاقلون حوامیم سبع داوود دا قران خلاصو نه چور دی اغه مسالک د توحید د رنګ د قیامت د رسالت حقانیت د قران اغه حدیث سورتون کې خو وضاحت سره ذکر کیږي صراحت انده دي جن دي کې جن دي کې سیمنن دا سورته یو بل پسې دي نو دا سورته شورا پسې دي نزول کې هغه څنګه مسابل اثره سورته شورا پسې دي نو نزول کې هم هغه با ساتو دا 63 ته پدې کې دا هغه بل شوب هيك جواب کوي هغه دا سوشوبا دا چې موږ دوته आवाज کو دې لپاره چې زموږ سفارشو کې د الله په دربار کې نه دعاووهم لريشفاعو مونږ دته غوښتل لريشفاعو د دې لپاره چې زموږ سفارشو کې ويقربونا الاله یذلفا الله ته مو نږدې کې تو دغه جواب هغه دی صورت کې دې آیات نمبر 86 ولا یملک الذین دون من دون شفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا یملکون تاسو سفارشن جوړایټ لیکن دو خدا کار کولې نشو کنه د پدې صورت کې څورو کې ترغیب ال القرآن دی او یهانت اوس په کواله د دنیا دے اس دی یهانت اوس په کواله د دنیا دی عقلي دلایل لري په دې کې الجعللکم الارض میہادق خلاق السماوات جعللکم الارض نزلا من السماء خلق الا دا ټول د کنا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او دارنګي رد دفع خبرو، چې دو نیکانو بندگانو منی داگی دروغ ادو لی، افترائی جوڑ کرده، تخویف دونیوی، او رب فرعون حلاک شکنه، او دارنگی توحید، او دا چه دلیل د عیسی علی سلامنا چاگو این اللہ رب دیو رب کن فعبدو آداز سرات و او آخر کچه ان آغا بشارت، در اوگود بشارت بین، او آغا الله رب الذين يا عباد الله اخاف عليكم اليوم الانتم تخزنون 66 66 ست نمبر الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين غوتبوا لشو دخول الجنه ودي صورت کې دغه مسالې په بیانې کې د شهدا چې موږ ذکر تر چی و چې دغه مسفارش کوي جواب دا ولاهم لك الذين ح م الكتاب المبين الله خو پوږي په مطلب دغه حروف ول کتاب المبين او دا کې قسم ده په کتاب م نه کار مزبون والا ان جاء الله <سؤال> يقينا من ذا قران عربيا عربي جبي ولا صاف مضمون ولا عربي جبي ولا ان لكم تعقلون دي لپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ پدي فو اشي و انه في ام الكتاب يقينا اصل لدي قران په ام الكتاب کې دې اصل لدينا موسره لعلي جوت حكيم حكمتون ولا لدي اصل موسره شتا کنه دانہ چې د دې سره ویر نيشته جړلې نيشته زير نيشته سزين اغزته شه نه دي افانذر وان کوم ذکرا سفحان کنتم قوم مسرفيت او وړو تاسو نه بیان د قران د دې تاسو سفحان پاډول سره د دې وجنه تاسو مشرکان بیان بن کو د دې وجنه تثم مشرقي تکافر ز بیان نو کوم نا بیان خو دې لپاره کنه هر فرانکي سری پر لمر هغه خو د عقيدي خرابه او مشرک څه کوي سره او کافر دڅکه وسره هغه بیرتی رسکه وسره نه ته بیان کوي کنه کديش تاسو بیان سم شي امبیا چراغلو نو ټول کافیرو ته به کافر ته بیان نشته امبیاو بهچا ته بیان کړی مشرک ته بیان نشته امبیاو بهچا ته کړی الله رب ال عزت و افانز دې بوک واړو مونږ تاسو نه نصیحت د دیو جنا چتا سو مجرمانه صفهن پاړو لور سرق تاسو نه واړو بیان تاسو ته نکو قران تاس من بند کو د دې وجنته مشرکانې پسنګ وسمه گیټ چې قران مونه سمېږي نو پښې شي وسمه گیک وکمرسل نامن من نبي فی الاولین ډېر لګلو موږ پیغمبران په لومړنور د لوتیک ومایا تیه من نبی نو برا ته دوه پیغمبر علاقو به استازيون مگر دوه پاګه سره ټوکی کولین فهلکنا شدد منهم بطشن ونسل مونږه سخت دونک عشد منهم بطشن هلکنا مطلب هلاکر منگا اشد منهم بادشن سخت دون په طاقت کیک دیر طاقتورو من اشد مننا قوة اللہ و ما اونس الخاف احلکنا هلاکر منگا سخت دون پا طاقت کیک و مزا مسلو الولی او تیرشیوی دین نمونید پوخانو مزا تیرشیوی دیک مسلو الولین نمونید پوخانو چه همانی معجابون راگشت دیک دو اللہ سر شرکان جوڑی کتن تپوسو کارک ولی اللہ سره شرک جوڑئی س کارے کرد دی کارونخواالہ کردی وا ان سالال تو ک تودو نطببوسے کے چا پیدا کردی اسوانو نظم کے دولقولون ن خللقون نه لاجیی ز عالم ہا مخددو وے زمم قاسمانہ کا ضرور زات پیدا کردی چې علیم پوود و پیداشمیں ال غذات جارا لکوملار داک چې پیدا کے دا س تا با ازمکہ مادن ضئ آرام وہلہ لکنں فییاسو بلند تااس پے کا آرام کا ک نه ماہ تاصل کے زنگووت وئی۔ ځانګو ځانګو کې بچي په آرام پورو تي انسان په زمکه کې په آرام ده کنه وجالعلکم فی سبلا په دې راکړې تاسو په راه پای کې لاري څو ته ګرځې اعلان لکم ته ته دون دل په چې تاسو مقصد ته ورسیږئ یو ځین نبل ته ځای یا چې نو دې کې غور او فکر وکړو کې ہدایت به مومي الله غزا ته نزله چراوري من سماي دبره ناما نو به بقدر په اندازې سره موږ نه به اندازې شینو ته وي ټینګ کې طوفان شي څو نه انصرنا بهي باللتم ايتان تازکو پاګه سرک انصرنا تازکو مونږه پورته کو پاګه سرا بلتم ايتاه اکل یو کذالیک تو خرجون د غره نیو تاسو وکړه شي کرک تطول قانون الله کریم نو مر نروسه جوندونم الله کی کنه دا رد پاګه چا منې چې من پیر دی باس بعد الموت نا مر نروسه جون نشته زکه خدای حساب کتاب دی مر نروسه جون نشته کنه کذالیک تو خرجون والذي الله غزا تخلق الازواج كلها چې پیدا کړې دي ازواج جوړې كله ټوله ټول جوړې ارشیله ارشه جوړه جوړه ده کنه دا نه چيو شي تا ته خدا کا جوړه احکارې چې لا مذکر دي د مؤنس دې بس زیات نه زیات تا توې آسمان دې نو داس مکه دا ورځ نه نه كله هر شي کې ته سوچوکا مذکر دې مؤنس تر نو خوګ دې دو ترخ دې نو سپین دې دو تور دې نو بار دې کی طرف ته دهنو کیس طرف ته دهنو دارنګ اسمان دهنو کې زمانہ دا ووړ دهنو جمدن عربی دهنو خزان ده ښو د تخروز نور دهنو ظلمت ته جنت ته لوحنم خیر دهنو شر ده فقیر دهنو غني ده ایمان دهنو کفر ده نرم دهنو سخت ده ارشې لپاره جوړه ده کنه وجعللکم من الفلک او فراکریت او استپار من الفلک د کستون له ترک ما ترکونه غچ تاسو پغیمه سوړلی که تاسوړی کاې پکنا ایتاسو والا ظهری د د پاره چتا سو پراوړشه دغه په شامنه ثم تذکروا نعمت ربک ده یاد کړه نعمت رب خپل ایس از جس ثوی تم علیه کله چې برابر شي داو په شامنه لپاره ته کی برابر اواسو او و او تقول سبحان الذي سخلنا او ایتاسو پاکی د ان غذت لره چې کار کله ګل د زون داسې دونه ما كنا نومونګه ما كنا له مقرنين ما كنا له سخرنا هذا و ما كنا له مقرنين مونږ چې نوغه دا هکار کینې شله ګولې سبحان الذي سخر لنا هذا تاسو نه دي په کې دا غځات لراک چې دا کار ستونه چې مونږ له پکار کله ګولې مونږ خداک خپل تابکولې نشو و ان الى ربنا لمنقلبون يقرن مونږ رب خپل ته وګرځېدون دا کارونه خو الله اجتوان سوارلی ولیکین کنا دا دعوان للی ظاهر دچ اگا سوارلی منفعت او برکات اگا ته حاصل چکنا تکلیفونه او مصیبتونه اگا بچ چ کین کنا سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. سبحان الله. الحمد الله دریدا الله أكبر الله اکبر ابی دا دعوان سبحان الذي سخر لنا هذا دا دعاول للی ربنی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت ظاهر چې د لريو سفر لای برکات چي دي په دې چي نه غوته ته ورسي کنه اسانه سره سفر تتل اسانه سره واپس کېدل راحت سفر و ان الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عبادي جزاء وجعلوا له او غرزاي داخله له الله لرا من عباده دغه د بندگانو نه جزاء حصه ټکړه اولاد شريك تون مانو من دی د الله مخلوق ته مخلوق کیو شي را وخت لې چې د خالق دي دا الله سره شریک ته الله دې دا ټول زما مخلوق ته او مخلوق کې یو تن رواخلی یا یو ګټ رواخلی ودا زم ګیلاده یا یو انسان رواخلی ودا زم ګیلاده یا یو پیغمبر واخلی یا یو ولي رواخلی مين عباده د بندگان نه جز اغه لپارهسا برخه اولاد شریک ان الانسان لکف جز د ټول مانی دي ان الانسان لکفور یقینا انسان چې رخ ماخر نه شکر د اقار امید ته خلق اا مما دغ نه یخلوکو باتین او سه کوم بلبین او سره اللهره بلز دغ نه چې پیدا کړی د ځان دپاره لونه می تخه جوړ کړی الله مما دغه مخلوک نه یخلوکو چې هغهه پیدا کرد دی بلاتین ځان دپاره ج کوي ونه او اسه کوم تااس غوره کې بل په ځمنو سره تاسو و چې فری د الله لړ دي او د دومره مخلوک کې اللله دغه ځان د لونه وړولی او تااس غورې په زمونو سره حالکه لور نسبت ته ته کیږي نو ته پریشانه کیږي و ایزاب الشراحه دهم او قال زیرا ور کړه شو کست به ما پاغه سیمه نه دربا بیان الرحمن الرحمن دپارم ثابته الرحمن دپارکه دغه زیرا دتمیل او شیک مثلا بصفات کی ول وجوه ذل الرحمن مثلا الرحمن ذاته پارا ثابته شي چې لو شي ذل وجوه شي مقدده مسوده تکتور نو هوغ کظیمه او دغه غم نه ډکوي چې لور میواله وشو ازنه خولر ګا اعلان وکړ خدای مونږه تراپریو جاغو ول وډبې ډور دې ولې راوړلا ازنه د دې نه غټ جاهلاندی فکرته و تاسو تماچا ورته و تاسو هغه ولې چې رځ تاسو ته مابه ډور دې راوړا غبوم ساتم او وقازي هم دغه نمړکوي او مې نشو په خلته اره سوق چې هغه پرورښت کیږي په کالو کې او په غیر مبين هغه په خبرو کې نه د واضح نو مطلب کله چې موږ حالت ته جګړه کې خبره شي نو خبره صفه نشه کولای هغه څوک چې اړت پرورشت کېږي په کالو کې جنکاین تاسو الله تعالی هغه من سب کوي چې کالو کې دغه پرورشت کې وو فی الخسام یو دار نه اغه په خبره اتر کې غیر مبین دي واځه فاسف فسیخه صفه خبره موږ وکول و جال الملائکه الذين هم عباد الرحمن الناس غني دو فرشته اغه چې د الله عباد الرحمن دي بندگان دي الله دي الناس جنکایت فرشتو ته د الله نه نه تا ا کته ته صفته ده فرشته هوتاله دي نه دي مذکر مؤنث په نسبت ته لیدونه لګيم ل ريوسړی دا خزر دا کسړې ته ده صفته لګي هر نخ په ته چې دا خزر روانه دا کو روان دي نو چې فرارستان تعلی دللی نه دی نو څنګه او نه دی و خلکو هم آیا دو حاضر شو او دغو پ دش وختې د اتوب دو کوو سک تهسه دته هم چې اوبل کلیشي د دو د ګوي و سرونه دو نه مطببوس کېږي چې په کوم بنیات تاسووک فتو ته کو زمونږ پښتو کې دا رس مریوا د دغې نه راغلی چې مونږ فرارستان مونس استعمال او پکار دغه چې دا مذکر استعمال کید فرشتہ راغ لا فرشتہ لاړه نو فرشتي راغلی فرشتي تللی نو مونث چې هغه استعمال او پکار دغه چې دا مذکر استعمال شي دا مذکر دی مونث نه لکه ملک راغه ملک لاړ داسې ملائک دی ټیک نو داسې مذکر استعمال او پکار دغه مونث نوم چې دا ټیک نه دی دو خللقه هم حاضر حاضرو په وخته پیداش د دو کې دو داتوب کار کوو چا پیدا کې دو قتل سااتو ته اوشاهده هم موسلون په قالو دو له شار رحمنوک که غختی رحمان زات نوما آببد ناوم مونږ به د دوی ت نوکی له هم بداره کې منل نشته دو لپاره په دی من دلیل ان لا خصو نو دو مګ دوټ اډکل کوې اعتراسه کويله مدن نه بهغیر سکار نه کېږي مونږ د دو بندې کوو که نه الله خو خ مونږ ب نه وکړي دا خوا کري خبره نه الله خداول الله تادو الله یا سر الله بعدت کوئ نو تا د غیرله کوي اما نا هم کتاب رک د مونږ دوتهې کتاب من قبلی ی مکرهدي کتاب نه په هم م س کوون دو د هغ دلیل نې په بندګ د غیرورله اما اینا هم یو ورک د مونږ دو ته کتاب من قبلی مکره دینا په هم به ی م س کوون چې دو دلیل نې پههغې منې بند د بل قولو दुसरे دلیل مدل نسل بلکه دو وینه وجدت ناب انا علی امه من, دل و و هدایت هدایت من دلیل مونږه پلاره نقش الله او امتم په ترتیب او طریقه و ان علی اثاره محتدون یقینا مونږه د دو په نقش قدم منه مهتدون هدایت ول ویدايت مونږونکو من سره دلیل نه نشتاه بلکه مو مور پلاره نکونو دا کار کړد الله تعالی کما رسول الله مخبل کفی قر یت من نذیر ثغرا النیل قلم ماکتانا بهس کړي کې سو ګر انکه الا قالم مګر وی بد بدن دارو هدیږي ان وجدنا با انا لومتن موږ مونږ دل مخول مشران په یو ترتیب او طریقه تخپل کار کوه و ان لا سره مقتدر امنګ داو قدمونو من اقتدا کوونکيو موږ به داو نقش قدم منځو خپل پلان نکه دین نه پریدو نه پریدو حالا و به رسول پیغمبر به اولو جئتكم اگر تراتلیکړی ما تاسو ته بیا هدا په ډیر هدايت شي منې ما وجدتم علي اباكم دا نه چوندل خپل مشاران و دین خخ هدایت و شئنو بیا اوی که خی نو بیا مون نمون قالوا ناوی ما رسلتو هم یک آفرون که خخ خبری کنو بیا مون نمون دا زد کیو گنا پوست وارتای قرآن کدا سیدک نو دا زد کی راغلی نمون نکنه دو دومر زد کیو گنا یو رسول خبر نمون نمون الکستادی بلار نیکنه و خخ خبر در توکم وی خخ نو بیا مون نمون فانتقم نام نمون نمون نمون نمون نم د دون انتقام او اغستو همضر کوي پکانه عقبۃ المقدس دی نو غره سرن انجام د دروغ يونکو صلی الله علی ابراهیم کله چې دومره ناروان کار کو و چا پوکړل نه دي پوکړ دي کنه په يدل په یوقال علی ابراهیم کله چې ابراهیم یا به پلا خپل توقع مه قوم قلت ان انی برا ام مما تعبود یقینا ز بیزارم دا نه چې تاسو د عبادت کوی لاشيء شرك في العبادات الا الذي فطرني مگر هغه ذات چې زي پیدا کړې مان فینو سه الدين یکرناغه مزما رنه وي کوي الله اوج والا كلمه باقتا الله تعالی اوږه ولله دا كلمه توحید باقیتن فاتيفه عقب به دغه پس اولاد کې تلهم يرجون شه دعا پسې زلالتنا ابراهيم عليه السلام دا خبره کړې و دا كلمه توحید الله دی هغه پسل کې فاتکړه ابراهيم عليه السلام به ورپسې ګورات هغه چې اسماعیل عليه السلام النبي عليه السلام نوح عليه السلام با غيسال سلام پوری لاله مرجون بل متتها اولي و باهم في ديور كردما دي موجوده خلقته و اباهم دد مشرانته حتى جاءوا الحق تردي پوری چراغ دو تحقق ورسول مبين رسول قره بيان ولا لما جاءوا الحق كلا چراغ دو تحقق قالو دوه هدا سهلون دا به كافرون يقين من بده من انکار كون کو داخون منو قالو کار کتاب د الله کتاب وی عثماني کتاب وی داغه وسم سړي مله راغله 739 د یتیم نه علاوه بل سكنو عددي من تفصيل وی لوکنه قران ولینو ملو د دی وجي نن ملو چې یو ځل نه دراغله موسی عليه سلام ته بون پيوزل ور کړو نو مندله بیا سې تراز ده دا تراز ده چې داخ څو غټانو ملو نه دراغله چې غټ ذات را لګل غټ کتاب ده نو په غټ سړي پکارو غ سطوي مقي مشري د طائف مشري اتبا د دواو مشرشي بیا به سنګه چلي بیا به منیکې او رااضدي بیا السلام د دواو م مشر سکنه وقالو دو لوله نله القآو نوور کو ل کیک نهجل لږ نازل, نازل نکه شو قالو دو نزل هذا القرن واللي نازل نکه شو دقرآ الله رجنن پهوطمني من القريي دو كلونا عظيم چېدي د لوی کلو خلک کله مډاور کړه او کنه سرداران الله د مکی سردار د طائف سردار مون به منل او هم یقسمونه دو تقسیمه رحمت ربک رحمت ربستا نه نه دو دا واک نشته بلکې قسم قسمنا نه موږ تقسیمو په مابین د دې کې مايشه ته هم سامان د ژوند دو فی الحیات الدنیا چې اغه سیز موږ دو تنه دا والا کړین دینسنګ والا کو موږ تقسیمو په مابین د دې کې مايشه ته هم سامان ته ژوند دو په ژوند دنیا کې ورفان ابا ظو فقباست او پرته کې منګه بعضې ددونه په بعضو کې د اجې پهفضجلتونو سره ل تخضا بعض هم بعض سخ یا لو مطلب داکس چېې یو بل بعضې ددونه بعض بعضو لره سخ یا نوکاران ځ به مالداران کلپ چې بعض خپل خدم ګاران کېږ ادارې نوکاران کې ولکه ټولمالدارې نو د کارونه بهڅوکږکه ټول غریوانانی نو دا جن بڅنه تېږي دو کارونو کوئی پیس من میلا وگیی اوو پیسسی ورک نقران ب میله و گی ول نظم به معاطل شی کنا الله وئی بعضو فبا دا اجاتیں او پر تکی دمون بعض د دونا بعضو له پر دراجاتو سرال ی خذ بعض اون بعض سخی یا چ بعض زدونہ بعضولاررا سخریناسی سے خدم مداراران او نوکاران یا چ نغاٹ ما زنی مالداره کلل جن غریبانانکرل چیت ت خضا بعضو ہوہ مالداران۔ بعض بعض لرهڅخاک فټوکو او سر ټوکلو کې خندا او کیک ځې جه نه کوم کمسلمالدار کنا نه غریب سری سره خه کي ځوا کور کې منږت م سپره کې ته خبری کوئ خند سره وړه کستا پور ک چ منږت کل سپیره کېږي تاکومت چغ د اوس مې بیړ او رحمت ربې خیررو م معاج معون او رحم طرفته ډیر غواړه د داغ نه چې کوم دو جمع کي لو لایا پونه نسو م دوی چې دا خلګ غریبانان دي مسلمانان دو دوسر سره شته ده نه الله وی دوله ما اجر نه ورکړي کنه ورحمت ربی کا خیر اجمعون که دا یار نه دا یار نه وي چې دا ټول مسلمانان بل غړ ټوا و واوري وكافر لبا ما نور مال ورکړو ولې دا هغو صرف د دنیاوی ژوند دکنه اوخروی خونښت ولولا ان یکون الناس اكن نه وي دا خطره چې شی به خلک ولولا ان یکون الناس کنه نه دا خطر چې شيب خلق مې راځي کوي ولولا ان يكن الناس اكن نو يدا خطر چيب خلق مت واحده یو ډاله په کوفر منی لجهال ناخا مخا ګرځول و مونږ لمنغه چا د پاره فرو انکار کوي پر رحمان ذات منی لبوته هم لپاره د کورونو دغه سقوفن چتونه من فزت د سپنوزر و معارجا پورای علیها طعلی منی يزرون چغو ورخېجي د وټول سپنوزر و لبوته هم داغه کورونو د پاره ابواب درازي بوي وسورن اکټ ناالیا متکی یو یتکیون چې په غریبونه ټکیو ولک دا وټول مونږ د سونی نه جوړ کړی د چاندینه وځو خروفات اور کړی و مونږ دوه 100000 سرزر بول مونږ ور کړو سپین زر به ډیر کړو کنه چې دوه بچنه کوټه ته نه جوړ کړی نا کتا سو کسانو هغه چاندینه ګاډی جوړ کړی دي زني چې هغه سونی نه ګاډی جوړ کړی دي شهوا د ټیر نه نور ټول چې پکه سونا لګولي م خله قته ګوري سونی ګاډ نه کوزيږي سونې ګاډی ک خزیک ظاهر د دا الله ورک دا, دا لا دهکن کنا ځو خروفه او ورکی به دو و ان کللو ذلك لما مول خياتیت دینا یاکه ټول لونه ورکو دا خود ارزی پروان دیټ کل د ذلكکه لممامهول خیاطیت دینا نه د دا ټول مګر ار ژون دنیا وال اخه د ر بکان لیل آو متقین اواخت چې پهنی زی زرب دا لپاره متکانو د نوغ خو ډیرر غواه و من یعش و ذکر الرحمان و من یشرک هغه څوک چې هغه په ټیکټ کلیک لږه په ټیکټ سره یی ان ذکر الرحمانه ذکر د رحمان ذات نه لوونه چې ارشاد ته شته نه کنه دین کار کې کا وشاته کیږي نه چې شاتشلیک شیخ... شیطان به درمون مسلط شي کنه لوونه چې ورسته کیږي هغه شیطان اكوخته متل دې نک پوزه سګز کوي معمولی تا کې نقص به مونډ کنه څوک په در کې ذکر دی دا ډیر دی واډه کنا نو مایا شون ذکر رحمانه څوک لوګستر کې پټی کې ذکر در رحمانه نو الله وین او قج لو شیطان جخ لوګو پد پسي شیطان لو قليل هغه به دمر ګری شي په نو مله یو دوه نو من سبیل یقینا دو چ دي اړي ډالرانه سبیل د قران نا و يصونن نو چې مون کمالو ک د قران نه نه کی اخاري دا چې مون سو مانگا جوزه کنازو مولیانو یو محتمی او مولاو قرآن پوری باش شو نو چی باش شو نو آگه معلومات نو قرآن بارا که وره قرآن چا اصاز نویل نی او بیا پداوکڑی نی نو آگه تا حدوم را پتن لگی نو آگه قرآن ترجمه نو کڑی تفسیر نو کڑی و حمدلالده خود اشاهت و توهیر سنت غولمه و کار دی پورا ملک او درسونه در دغه دغه راته وسو لاګیا دي اره خاتمو پنځپیرکی لاګیا دي هرځه کې څنګه لاګیا دي ندا خلق قرآن نوې رمضان کې چټی شله چټی شله نو زمو رمضان کې خو خمه صرف شو کال کې چې سلور ګینټي پیژګینټي پړاو او څنګه ښه کال خپل ختم چټي او دارنګې د جمیو چټي دا خو به چټي موټی نه پمخای ناغه ماتوی چیرات افسوس ته مونږ مدرسو کې وو موندم قران ولخاو په خپل ولا نه راته چې مونته یې خولېم او مونږ اراده وکړه چې قران یې زده کوک لاند شو شیخانو ته اغنو قران یې زده کوو نه حالت پرې نه خوندو چاوی دعاو نه مني چاوی کرامت نه مني چاوی یا کابیر نه مني چاوی چې نه غوږ د بنديان نه دي دا شي خبره شروع کړي په خپل مونتهونه خاو اچا له تراته کنه اغنه واړولو ته مون پرې تذاهر القران مثلا شكل كانوا انهم لا يسدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون القران خلق منكي وخالدا الاجتماخ والتيال تلا كن بيو زمانهم شيء القران رحم الله وذل قسكم ولام بمولانك الناس مرو ماتبي مون لسكاله وسبق ويو اتي يوم ناشل بنفيرت راشيكنا بس بقى به بدل شيء ما ورت تا صورت دروغ ويزور ترختيا ويمكنه تا صورت دروغ ويزور ترختيا تا صورت الانسان خاي زور ته د الله کتاب وخو بیا تا سروې څه کوي کنه هغه د الله کتاب په کار کې څه څه کتابونه په کار دي تاسو ته صرف خې نه خو خې دا شیخ دا شیخ زور ته الله کتاب خې ما به یو کس کولا چې څنګه انسان راغلل نو کتاب له مايزه قرآن قرآن باندې ځکه هغه قرآن نيز کو د کتاب را تویدو موږ به ځد کو ما شر د کتابو درته مو ما په شر د چې قرآن به وای غو یې س سیدا نوما ورته کتاب شورو ک او بهمو ورته قرانوم شورو ک سواخ پس راغلل ک چرې مونږ یو کتاب وو مې اوس کوم ما هغه تاسو تړلې اوسو د قران طالبان دومره ډیر شې دي چې لګیایم نور کتابو تهجهت نشتم هغه مدرسي کې یو کتاب بلنی سواد قران نه به خطيب سره الله دی عمر کې برکات و اچي هغه لاړ شیخ سره دکدارو قران دینو ددارو الحدیث دوم شي کنه ته دلته دوره حدیثوم شورو ک وی شیخ شعبردوی زه دره تفسیر نشم پورہ کولے نو دره حدیث پسنگ پورہ کم نو بیا خطیب شعبردوی د هر سال لا پورہ کئ ته حدیثوم شوروکا نو ټول مرغدال القران نور کتابا غنه پڑاوو بیا انسانانو کتابونو ټول انسانانو پڑاووی زبر چرانو انسانانو ته دی الله کتاب پڑاووم نو ټول مربدہ شعبان رمضان کې دره تفسیر غا کو نور کتابونو غمن درس کې نو بیا چرن روسط دره حدیث شوروکا وس رشتو چې نو مولانو ولتا نور علماء کرام نور درجه شروع کړه لیکنا ول نا صرف قران پڑاوم و اين هم له سدون ان سبيل واحسبون انه مهتدون حتى اذا جانا تبي چرا شون تا قال وہی بيني وبينك بعض المشرقين کاش زما استاپ ما بينک لرواله د مشرق او مغرب وه فبئس القرين للناكره مرغره ته ناكره مرغره ته چتا دومره چ نماز را جاتے ہو کہ مفسرین لکے علماء لکے و یحسبون ان هم مهتدون دیٹی کے معنی اس تو گناہ کیا گناہ تو گناہ وے نہ دا گناہ دے ا بیوم کایت لگا خر گرا خر لیکن وے دا گناہ کار ګر ډېر خره له مادي ثواب کارو کو دا وکفر دي کنه تاسو مسته نه پر خود ګناوي نو دا فسق دي اته چې دا, دا, دا. دا, دا مز ما پر خود د ماخه کارو کو دا وکفر دي دا وړانده دغه رنگ یو کار کوي اته ته ثواب وایټ وکاردو کو ګنا کوي اته ورته ثواب وای نه دا بد تر ته بد تر کنه کار دي حتی اذا تر دي چرشم تک دی بو ی کونش زمو دې ما بین کې لروا اله ده مشرق و مغربه فبیس القرین ولن ینفع کم اللی اوکی اینز گیب در نکی تاسو تا نند رزی ولن ینفع کم اللی اوک ایر در نکی تاسو تا نند دغه داغ ولی از ظلمتم انکم فی لعدائی مشترکون زکر تاسو ظلم کرده یقینا تاسو چه پا عذاب کی و دا مقنه خبری دا اس فیدر نرکی تاسو تا افا انتا تسنو اصم ا او ته دل یا یاری نیمای کول شي ودونته و من کان فی ذلال مبین هغه څوک چې په کوم راي خاره کده دا قبلی نه کنه کنډه او رینا ودند نسیلار پیجنینا دغه مثال خو درندو د کڼور ایک قرآن نه لری نه ودون کنډه کنه ته د قرآن فی دی ورته و یا هغه ته څه پتا لګ هغه دې څه پوږي هغه اچا چې دې مازی اگست دې تناغه د نور مزو ته مزینوي او څوک دې خبر نه ته سره مزینوي په معنا ځوان نبی کا یا به موږ بوزو ته ف منهم منتقمون مونمنتقیمون سا و تللو نه روتودونه منبت له واخلو او نورین نکا یا به اوخی ی مونږته تاکسلهیواات نا هم گانانې چې موندو سره لوس کرد فنال مظیرون قیرن مونږ په دو قدرت وی مووجې په دوه اذا را ولو یا به ستا لېکو تا به بوزو ستاو رتو په دومن من را ولو تا ته حکم سری ف تم سیک بلهې ولی مخالف ستا تهواچې کې انتظار کوئ که نه یاو خبره ګم به توبه وحمن کلا کلاډي فست تم سک منګولي ولګوا کلکشه بل دې پګه سمانی اوخلي کا چې تا ته وخښې ودا په تو لګي د قران باندې کله دا ډېر مشکل کار دی حدیث کې راځي نبی عليه السلام مې او زمانہ وته سراشين سنت باندې عمل دومره مشکل وی لکه سکوارټيچ او د سکوارټيچ لاس کې نسی لاس کې نسل د سکوارټو دا و ته اساني سنت عمل مشکل دی څنګه دې د د نمبر بر کې ده نو قران عمل خو د دینوم مشکل دی او داسې دور راغلل چې د قران مسلک هغه مون عمل کول هغه چې هغه مطابق قاعده ساتل دادا جوړه کډسکولټي ور کې نه سي دا لاس کې نه شي فایمان ذبن نبی ک فینا منه منتقم الله وہی فستم ستق بالل جوه الیک خلاصه پاره باندې چتا ته وایي کېږي نه قال صراط مستقيم چې فننت په نه غلارې د اعتراضات بکی کنن دا شرایطونه چې متاسته وي یو اعتراض بل اعتراض بیر اعتراض تاسو مری اعتراضات نن کوي دغه اعتراضات په ټولو ام بیا و نشي دي ته سوچو کی دغه اعتراض کوي ګره ملا دین کتاب سره خلاف ته نو ملا سره خلاف ته مخکچاده خبره نه لا کړې اته نه خبره مونږ اوریدان زموږ دین رواني حق خوري دکنه و انه لذكر لک او لقومک او سوفت تسلون یقینا د قران چې د شرافت ته عزت لذكر دا شرافت عزت ته د فارا او لقومک استا قوم د فارا یا نسیت دی تا دپاره ستاقوم دپاره او سووفو سالون زرده چې تااس نو تپوس وکری شي تپوس ببد نوکری شي نه چې په ت منې عمل ول نه کړې اوس من نرسله من قبلې کمی رې نه په خانو هم بیا نه تپوسو کا ا الله مندونې رحمنې علیتن آیا ګول د موسیوا د رححمن نههکاره د بند یا بدونلیتن خدایان یا بدون چې یغوی بعد چږي داسې چاته الله میلا یا هغې اللاوه نور مهدین الله دعوت ورکیده اخفل عبادت وموده نور د دس اشتا نانا نشتا چا چیزان تا علاوه د دعیر رد لپار امبیار آغل لی لیکن امبیار دیل پار نه آغل راغلی چا اللہ نا علاوه نور ومالیه اشتے اجعلنا من دونی رحمان یا علیہ تن یعبدون چی دعوه عبادت کی گی رحمان نا علاوه نور اشتا نانشتا انبیاء دینی ویناره فاران دی رد لپار راغل ل شکراغلو موسی السلام راغل کنا یوتن بوتل دان تویلو چز الایما ولقد ارسلنا موسی بیااتنا لا فراونا فراونیو تا دزان تهلا ویو وملي غټانو دا غتا فقال پسل رب وقوي موسی رسول رب العالمين زاستاد دی رب العالمین فلما جاءو بیااتنا کله تراغی دوت زم فیاتون من سمغ یاتون راوډو اذا هم منا يسكون خندا کولم تو کې کوله کنا بیاو پر خنداشي د ټوکې شې ودي و ما نوري حمنایت الله اکبر منوختها او خو لمون دوته څنګه رستنۍ الاهیت پر منوختها هغه وغټو د مخکنی نه یا مونږ پښتو کنا دا یوبل نخره دا یوبل نخټ دا یوبل نچنه اخره نو دا یوبل نغټو یا د پښتون مخاوري مانه دا مونږ به دوته چې معجزه راوړل مخکمه معجزہ ورپسیبه بلوانو دا یوبل نه مخټه کارې دا دغه په خیال کوشش لري دا غټه دا دغه په خیال کوشش دا غټه راک کوم پټه وړي सगळ्या داوريک داوري یره دات یو بل ندرند نو دا پنس یا چیرن اکبرو منوختیاک لودون کې په اعتبار سره صاحب چوری تک نو مخکې مو جدارا غلې وخت هغه پسې دارا غلن نو دا دغه نغټه دا دغه نغټه دغنه صاحب چلي دکنه نو هغه ته غټه کاری دا مخکې نه غټه واخارې ده یا یو بل نو ته غټه کارې ده الله رب العزت وي واخذنه به عذابې دوده معجزات او انه انمن انه انسلموا عذاب لههم رجعون شې د ذلالت نه بچي چې عذاب راغړې نه به ذلالت نه څنګه بچ کېږي دی نمراده غیبتدای عذاب دی دی نمراده غیبتدای عذاب دی واخذنه به عذابې جټکی ولا لهم رجعون د ذلالت نه لیکن دو سم نشله دو منغه جټکی ونه پختوں کې دیتے بل سے تک ہوئی؟ بلی بلی بنشو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم این مطلب سو جو آخذ نوم العذابی انیس المنگ دو پازاب لاللہم جرجیون شید و اپس شی بیسنگ و اپس شی چی عذاب پیرا گنو بیخوا اپس شی نشتا مو ماوی داغا جڑکی و العذاب دیں قدرین انی خبر بی خطا شی کا نمانہ کی بی خطا شی یا هران دلته <سؤال> سامان او کوم موږ جټکا ولا ورکړل لون هدایت ته واپس شي هر دیونه ان زلالت زلالت لری شي نو دومنه چې لګ جټکړه ولا کنا دنیا یو صاحرو بیا مچ نغ خپل جہل کفراتي دي خان جاهل زدینات کې بیا ورته مصالحه محتاج هم دي هغه تک اصاهر ورته موي یا زمو مفسرین و صاحر دیو پوجي وکړي عالم ته وکنا یا یو صاحرو ای عالم کو او دولنا ربک او غره مونده بار دربا خپلنا به ماعده اندک په سبب د اغه چې تاسو سره لوز کړه ده په سبب د په سبب د ایمان راځي کنا نو تاسو سره لوز د دې خبرې کړه نو دغه ته دعاوکان چې داذاب مونږ نلری شينا اننا له مختدون یکرن مونږ هدایت قبولو هدایت قبول کوم خا اننا له مختدون کړه دغه چلو شته مونږ هدایت قبول کوم فلمّا كشف نانوملزم قلت لكم دون ذات دجكي عذاب وداهم ينكون دغه وقت لوز ما تاو انا دا فرعون في قومه واتشكك لفرعون وقوم اخبل كيسو يا قوم يا قوم لما اليس لي ملك مصر اند مال بار باتشي دي مصر واهذه الانهار تجري من تحت دينهرون زما دلان دي السلام جكل لخت اوغردولان اځ مار خلو واز اسلام د لختې فرعون پسې وایي چې فرعون نه په دغه غرض مې سو 120 سنتو سو کې د شه دغه نهرو نشاراینو وه دلنهار تجریم طقتق دا نهرو نراواندي نومو او تفسیر خازن ته یو خبر وکون چې د 13 مارچ وه دلنهار تجریم طقتق فراتو بصیرون بنا سالور سو نزياد په کاروګنده غرب دی خپل دستون نه سي کینګولې دستون بهوله ابي يود انا سالور 139 ادي تينغولنيشي بلكه سورت اولار دي اشماري ادي نان تايلاوي افلاتو سيرون خير من هذا هادل... الام انا خير من هذا الذي هو مهين ام انا خير من هذا الذي هو مهين اي زورا دد او كذا ساري غورا دي انا خير غرا من هذا الذي لريك اسنوه هو مهين چغزريل ديك بين صفا خبر ومنش زوباره ما کدغه وردک مال امره ملک شته دل لپاره ملک نشته عدالت زمانانه نهرو نه وبایگی کار نور نور وبم نهرو نه او دغه نهرو نه نشتا زه په صفا خبرې کوله شم د صفا خبرې نشي کولم ها فلولا وکاله یا سوره ولنشر ور کوله کې د تا سوره بنګړي وخي من ذهب وخي کنغر مال کدغه خود ما سره بنګړي دي بګیشلو چلشه پهلو لا کالی ولتونوللی نور کولی کېږې د تونو وختې من ظهاب د سونې او جا ملائکه تو مختې چېیا راشي دته په میا کې فریشتې مختری سفونه سفون سفونه تلی شي که نه چې د الله رسول دی ګوره زبانشاونو ما سررف لهکار دی د الله رسول نو د سر د لکارې که نه پل نو وړی او دد فااضت کې فستههفه کومهوو نو دوکي کا خپلقومفاتا ناغ هم دوکشل کمکلو که نه دوکشل انهم کانو فاس فاسقین یقینا ککننون دا قوم نفرمان هغه دو ککلو په نهر ګورې زماده دا ملک ګورې زماده ما سره ګورې بمړي دي ما سره ګوری دا شي دی م سره ګورې دا ش دی طلم ماصفوناله کلی مون کو سکلو من هم مونږ بدله غه د دو نافه رک کلی مونږ خکلو خپ چې کلو مونږه ږ من خپچلو ددونه زمو پې غمبر تجیب وکلله پهغرق نه مجموعین مونږ د ټول غرکل په جا الله هم سالف او ګررزو مونږه دا تیرې نمون مسلدل آخرې برت لپار درستنو دا چې نموې مونږ ګځولی کټ کې شوي نمونی او بر د روستنو ولما وله ماذورې ببنممه مثلاً الا قوو کمی نو اسدون له معذورې بب نممه هر کله چې ذکر اوکرشید ابن مریم مثلاً مثال تورمانی ازا قوم که ناسا پا قوم سا منه دیگه نیسید دون شور کئیم ایسا ابن مریم تذکیری ہوشی دو شور جوړ کئیم توای جز ساس معبودان مجانم تجیم مثال سلام معبود دیکنا عیسایان دا عبادت کئی ایسا قوم جانم تجیم وقالو دو وی آآلہتونا آیا زمن خدایان خیرن غردی امہو کدا عیساق ما ضربه لك الا جدلا نکیت تا, رب تا دا خبره مگر به تو د زده بلهم قوم خصمون بلکې د قوم د جکړ مار زمون د مابودان ځانم تزين انو ايصال سلام مو مزه کنا نو غزيټ ناغه زمون مابودان خدایغه نسخه نه دي نه نه ايصال سلام هغه داني ویلی کړه تا شرک او کفر او کای هغه ویلی ان الله ربي و ربكم فعبدوا رسلا شکنا هغه د ویلی او نیکان بندگان او د دین لری دي تا د سورته انبیاء بلکول اخری رکو روانو ایک سورة ای انبیاء اخری رکو دیکھ اللہ سوئیت ان اللذین سبقت لهم من الحسن اولائی کنام و انکم و ما تابدون من دود اللہ اتن بنبر تاس و اساس معبدان و پجانم کی لیکن هغه کسان سبقت لهم من الحسن شمخ کی شید اکتی زمږ طرف نه وو د پاراد افصلا چې دوه جهنم نه لری نو لاس پهونو حساسه لیکان بندگان په خو جهنم نه لری کنا نو دوی اعداتنا خير ما ضربوه ما ضربوه لك الاجدلا نذكر کې تا د پاراد خبره مگر مگر په زد زد کې تا سره معلوم قوم منقسمون بلکې دا قوم د جګړ مار انهي دا اعلان نو د عيسى عليه السلام مونږ یو بنده انامنا عليه منګا انعام کړو پاګمانی نو بوځ ور کړو وجعل الله مسل للبني اسرائيل وغرزو لنګا نمونه الفرد بني اسرائيل ولو نشاؤكم مغاړو لا جعلنا منكم ملائكهن پیدا کو په بدل تاسو کې کو غړو مغا تاسو په بدل کې به فرشتي پیدا کو فل ارض پزمکه کې يخلفون يوبل پسو سيدون کې و انه يقينن دا عيسى عليه السلام چې د علم لسا د راتل علامته قیامت ته فلا تمترو النبيا نو شک مکو پای کې وتميون یاد ا ثرات مستقيم روان شي ما پسي دادرني غلار فرای سودنكم شيطان او ودند تاصل شيطان نه ولكم ادوب مبين یقینا غتا سفاره دښمن دي حق کارا ولما جاي صاحب البينات او کله چرار علي سلام په واضح دلایل او احکامو قال وي سلام قد جيتكم ا راتلك دي تاصل بالحکمت فحکمت ثنا پوي خبري ولي بيين لكم او چې واضح بيان وکم تاصل ماذ لذيذ باغه خبر او تختلفون چې تا سفای کی اعتراف کوي فاتقوا الله او یرګید الله تعالی نه احکام وکي شرک نکوي او اطاعت او کی جماعت په طریقو کې بدعت نکوي ان الله و رب و ربکم یقینا الله ځوا رب او رب ده فهم بو دوه د کوي عیسی السلام خود به دعوه ور کوي چاغه الاده د الله دعوه ور کوي چاغه الاده عطا سره پاسه هغه ته علاوهه حدا صراط د الله عبادت نه غرار ده تاديصاب عبتې غلار ده فخته فلله اقابو اختلافو اختلاف نادیانو ډلو من ب نهیم په کوورې اپله ککس چای ابن الله دی چاويلا دی چاوي س سالی سلاسه دی ف لله نو دومو من ادابو می نارې برباج د ظالمانو دپاره داعذااب دورجې دا درناک نه حال انظروونه انتظار نه کې جلله سااعته کسمنګر را د قامت انتې هم چ راشي د طببا ته چانا کو هم لای شروعونه دو ب نهپېږي دوستانه تعلقوقات یاد دوستان یاو مایزن صداقرضه منی باز و حملبازن دوستان سو مطلب صداقرضه منی یو بل بلب دشمنان وی الا المتقین مگر متقیان تاو ټول ټول دوستان ود یو بل دشمنان شي سوا د متقیانونه او به ویله شی زمو بندگان الا خافون علیکم اليوم مشه یا رب تاسو مون نن راځي ولان تم تحزنون نه بتا سو کوم جن کی گئے ادا کسان دي چې مان راوځو پاتون مون یو غاړي خودون کی نو تبو ویله شدن جنن مشه جنت تک ودخول الجنات ذن ش جنته تا انتم تاسوا جوازكم بي بيان استاسو تخبرون بخشاله کو خوشاله کولی کیږي وه تاسو نعمتونه بدر تيږي تاستا طاف عليهم غردي را غردي په پتو منی بسحافن اقاس من, من ذهب د سرو اوقوابن گلاسونه وفيها اخفاي کیما تشتهي الانفس اغچ غواړي د دو نفسونه او تلذ العيون او لذت اخريبغ منسترګي نفس شي شي غواړي جنت کې واغه ملاويږي کنه اذا تا تا ان استرقي پس شونې خوشاليږي وانتم في خالدون تاسو پای که می شي وتلك الجنه التي ورستموها مما كنتم تاملون عملون jannat ta che dar klesh tausta be ma kuntum tamalun pasaw da amaru nasta su lakum kia faqihah tun kasiratun pa dik mewi diri minha minha ta kulun zin da ghena ta su khrai inal mujrimina lakina al mujriman fi adhab jahannama adhab jahannam ki khalidun abish bay ني شي وک دا دونه د غذابونه وه وو دو مبلسون دوه پای کې نه امیدي فما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون موږ په دو من ظلم نه د کړې لیکن دو په ځانونو مني خپل ظلم وک کفر او شرک د ځان مني ظلم وکنا وانا دو دو بچي یو یا مالکم ا مشره د جانم دارغه چوکیدار د جانم زیخت یا له ربک فیصله دیو کی زمو بارک رستا نو مفسیین ل زر کاله و پس جواب میلا شي نه کوممه کسون تاسو با می ش دو یا فیسلې وکې که نه لیځ نه آلی نرب کل وسهي ف یو خفی باذام داعذاب د مونږ د لغنسپچ لجی ناکم بحق تا سره راتل تل لکلو تاسو تااسته په د حق ولیکن اکثره کوم لخې کار هو لیکن اکثرې تاسو نه داسې چا او ح بدګون کېدي ام اومو امرن پایین ناموبرون آیا کله کل دیک تااس یو خبرانو فین نامموبریون مونږ هم کله کو که نهام یخسبونه دوتهاخال دینا له ننس اوثرله دو هم چې مونږ نارو د دو پټې خبرې او جرګې د دو واللا وروسلوناله د ه ویون د مونږه استستااج دو سرهدي ل کیک مونږه اورومه مونږ سره د دو خبرې غ لکوم موجود د خامونګه اوه مونږ سره چېغ لکوم موجود دي دانا نه چې دوس کارونه کويمونته ته نه شته خول توورته انکان رحمان ی والادون که چرتهشي ک چرتهوي رحمان زیات له بچی نه او ولو لابدین نو زه وما ړونبی دی باید کوونکو نه او نه او ولولابدین متته خ الله صاح بتن ولاولله ده نه د الله بچی شت نهله ب ب نشته که نه دا غه خبره ده دومره غټه ده چې دره ده چې زمک آسمان نه شي بر تاشکلی کې دا د دا ډړی وړی شي ختم شي کې رحمان ذات لا بچې فانا اولو العابدين زبر چې نو ګڼه عبادت کوون کې د یو مطلب دا نو کې رحمان ذات لا بچې نو بیا فانا اولو العابدين زبر ټول نو لومبه عبادت کوون کې د الله او ما الله بوم د بچي بنو ما ته خدا حکم شه دی او عبد الله الله تعوذ الا ما ته وینا نه د شه چې د بل څه عبادت وکا الله بچې اشتدین نه کو و که نهنو بیا ماه د الله عبادت کوکس او د بل چا به نه کوولی ما ته حکوم دا دی چې اوبدو الله ف الله مخلی نګهله دی زه څنګه د بل بعد توکم تا څنګه لګیا الله بچ ننی ځان نه تاسو جوړ کوه که چرتهیک بیامات د نو نوړی او تاسو د غباتت کو یو مطلب دا دوی مطلب ین کا ن لل رحمنې ولهدون که چېرتهوي رحمان زیات له بچې نزما ټول نړون بیا دغه بعدت کړی ځکه بچی تاظیم بعدهدارې رن. د هغې تاظی مع عزت هغې منې بهخواالله خوشحالی د کنه نه ځکه چا بچی غ سره تهستانو کاه چا بچی غ خوشحاله شي که نه نوفهول نواببيدي نروللهدي ل نه تازییم له والله فرون ځکه ولد اگر رازم رازمم دی که لیکن ما خو دبل چا بعدت نری کړی نه پهولله کې اب دے الله بچی نشته معلوم شته الله بچی نشته کنا ک وې نوتما مداغه بچی دغه بچی عبادت کړو بچی شته ده نن نو دره والا مطلبونه ٹھیک دي ک دی الله بچی وې نو به بم مداغه نو کوله ز کماته حکم حکم نه شي ماته حکم نه شي یا ک دی الله بچی نو ما وټل نړو به کړو او لذت غیر الله عبادت نه کوم خو نشته کنا حتا سره په زانچه نه هغه الله ولا ثابتوي سبحانه سبحان ربي السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکه رب الانشام يسفون هغه چې دو کوم بيانې فزرهم پر د دولرک ياخذو چې باطل مشغولا کوي وي لعبوا الله بكي حتا يومهم الذي يعدون ترديد مخامخ شي د خپل راز سره چې دو سر وعده شیدا او ولذي في السماء الهه و في الارض اله مساله د توحيد هغه الله غزا ته چې برداغه الوهه ثابت برو اسمانونو کوم هغه الهه اکتو ملاده هو الذي في السماء اله هو في الارض لا هو الحكيم العليم حکمتونو ول ذات علم پو اخبار الهه کتو الهه برکت دغه پلاس کړي او تبارك الذي له ملك السماوات والارض برکت ول دغه ذات چې په غوښتل کړي اسباصي د اسمانونو د زمکی او ما بینه هما و ايند هو علم صا هغه سره لم دې راتو د قامت ته ویلې یتور خاصهغه وتاسو ګرځول اغه شوهه چې موږ زکه دوت چې ګو چې زمو صفارسو کې الله وی ولا یملک اللذینا واغدارن می دا کسان یا دونا چې دوه تر چې وی من دوني حثوالله نه اشفاعات صفارش کوله الا من شهد بالحق من غراغ سو چا اقرار وکي پځما منی بالحق په حق سره توحید منی واهم یالمون اذوت د حق پتون وی زړه سره ام یقین وی نو اغا شهدا بالحق اغه سوک چې اقرار وکي په جومنه وهم هم يعلمون اغه تاس دا پته چې دا, دا خبره حق ده نو سفارش کول شي بل خصوک سوګ نه شي کولې کنه يا یا وهم يعلمون ان المشروع لهم واحد فاجي مون سفارش کوو نو مسلمان دي شهدا بالحق خپل مسلمان وهم يعلمون چې چا باره کې مونږ خبره کوي الله چا سفارش کوو اغه مؤمن دي ځکه مومن مومن دپه سفارش کوی شي کافر دپاره او کافر مومن دپاره سفارش نه کوی ځکه کافر د اجازت نشتا نو مومن تو اجازت میشته چې د کافر سفاره شوکې انسانال تو من خلقوم اکرته دوی نه تپوس کې چاپې دا کردیدونلهیپ نه الله هم مهدوب چې د الله نو فله ف کوون نو چر تاړو لکې کې د حق نه او قسم د پهنا د د پیغمبر چاغه بهدعوي وکیلي قسم دې پوینه ده دې پیغمبر کومه وینا چغه و ده خبر کوله یا ربي اره رب بما انها اولئقوم الله یمنون یقینن دا قوم نمن پس فانهم مخ وړه دونه په خسته طریقه وقلت ور تو سلامون سلام دې پتا سو نه پس فیالمون زړه چې دوته و دې انجام پته لګی نو دې صورت کې یو شوبیز ذکر دغه جواب نو سفارش پوکې نه الله او سفارشن خو زوښته نه زور سفارشن خوښته نه ادار از ف سفارشن هغه موحد د موحد لپاره خاص غنیو تاسو سفارښت ورشته لرنا ادارنګ ترغیب ال قران او رد د غو د غشوبین چې دا ځوم معبودان زی جانم تا وسال سلام چیزینو د بم لا شکنا ادارنګ مسله توحید دا دلیل د اسال سلام طرف ان الله ربي و ربكم رب الله ربي و ربكم فعبدوا ذا الصراط المستقيم دې اوسان دې کې بل شوبا بل شوبا اګه شو به دادا چې کېدې شو ووري ته وینا ووري ولې کېدې شو ووري زه من خبره مخه ته بو اوسګنه کار بو شي ان الله و ان دون وره انه هو سميع و عليم اغه اور دونکو په واده قاسكم اوري ا یقیني اوري اغه تنا وای اکیدې شو شکی خبره کوي لکه د شورو کې ترغيب ال قران ادارنګ چې نغہ ده مخالفینو بلا پر زجر او تخفيفه بادي أغير فارة نموني باقلي دلائل ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وبادي جنتيان وفارة بشارت جانميان وفارة تخفيف ان شجرت الزقوم قعام الأسيم حاميم والكتاب المبين